Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.yufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu anasta wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min shururi Anfusina wa min sayi'ati A'malina Man yahdihillahu falamudillalah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 Amma ba'd fa ina hadis kitabullah wa akhir al hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa al umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar rahmani wa rahmakumullah kita teruskan kembali kajian kitab i'tiqad a'immat al hadis akidah para imam al hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah ta'ala Seperti yang kita sampaikan kemarin InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas Tentang masalah apakah boleh kita menfonis Seorang itu masuk surga atau masuk neraka Secara individu-individunya Al-Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah berkata wala yaqta'una li ahadin min ahlil millah anna hu min ahlil jannah au anna hu min ahlin kata sekali lagi al imam abubakr ismaili rahimalloh para imam-imam ahli hadis mereka tidak menfonis seorang pun dari umat Islam dia masuk surga atau sebagai penghuni surga atau sebagai penghuni api neraka Li anna ilma dzalik mughayyab anhum kana ilmu tentang ini itu adalah ilmu ghaib tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala la ya'druna 'ala yamut imam Alil hadis tidak tahu orang itu mati di atas apa islam atau al kufur kekafiran a'al al islam am al kufri Apakah dia pada Waktu meninggal dunia Betul-betul dalam keadaan Islam Atau dalam keadaan kufur Walakin yakulun Akan tapi para imam al hadis berkata Inna man ma ta'alal Islam Mushtaniban lil kabair wal ahwa wal asar Fahuwa min alil jannah Namun para imam al hadis berkata Barang siapa yang mati di atas Islam dia menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, dari hawa nafsu atau bid'ah dan dosa, maka dia termasuk penghuni surga. Liqaul taala kan Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, ya walam yadhkur anhum damban." Dan Allah tidak menyebutkan dalam ayat tersebut dosa bagi mereka. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, tidak disebutkan di situ dosa. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka lah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu Balasan bagi mereka di sisi Allah adalah surga aden. Wa man sa'ida lahun nabiy min anau min aljannah wa sahala lahu dhalik annahu fa in nam Adapun barang siapa yang telah dipersaksikan oleh Rasul secara individunya bahwasannya dia penghuni surga dan itu harusnya sahih Maka mereka para imam alil hajj bersaksi juga demikian orang itu termasuk penghuni surga. itibaan li Rasulullah wali wasalam sebagai bentuk itiba kepada Rasul shallallahu alaihi wasalam wasdikan li kaulihi dan sebagai bentuk pembenaran terhadap ucapan sabda Rasulullah walihi wasalam ya khairani filah rahimani warahmatullah sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu berkaitan hal ini secara lumayan terperinci namun tidak ada masalah untuk kita ulang sekali lagi dan kita berikan penjelasan agar kita betul-betul bisa memahami pembahasan ini. Di sini akan saya nukilkan eh, ucapan pengsarah kitab Syarah Itiqad A'immatul Hadis oleh Al-Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad Al-Utsman yang sudah berapa kali kita sampaikan syarah beliau ini. Kata beliau, hadzil kitatu minal aqida fi syahadabil janna awin Pembahasan ini berkaitan dengan Menfonis seseorang masuk surga atau masuk neraka. Wa afadana al-Ismailiy rahimallahu anna syahada tanqasim ila qismain. Dan dalam ucapan beliau itu ada dua bentuk persaksian. Ya. Yang pertama al-awwal asyhadatu limausufin yaitu persaksian secara umum yaitu barang siapa yang mati dalam keadaan Islam dan dia menjauhkan diri dari dosa besar ya dan dia ya jauh dari kebidahan dan yang lainnya dari dosa-dosa maka dia penghuni surga ini hukum secara umum ini juga sama kata pak ulama dengan bab at-takfirul-am Pengkafiran secara umum Ini ingin kita jelaskan lagi Ya Paling tidak Alil bid'a Yang masih Lapang jajanya Menerima kebenaran Bisa tahu Hakikat kebenaran dakwah Alisunawal jamah Dakwah salafiyah Kita jauh dari Pengkafiran secara eh ya, membabi buta Sebagaimana Kelomba khawarid Sebagaimana kita tidak Mudah menfonis Orang itu masuk neraka Masuk surga Ya Tanpa jalil yang khas yang khusus para ulama mengatakan at-takfirul 'am kal wa'idil pengkafiran secara umum secara ya global itu sama dengan ancaman secara global ini sudah ada dalam Al-Qur'an dan itu hadis Rasul sallallahu misalnya Allah mengatakan Wa may wa rasulahu wa yataaddi hududahu yudkhilhu narah Barang siapa memaksiati Allah dan Rasul dan dia melampaui batasan-batasan Allah maka Allah masukkan dia ke dalam neraka Jahannam Ini al waidul am ancaman secara umum ya Adapun kalau kita melihat orang itu betul-betul bermaksiat kepada Allah dan Rasul ya dan dia belum bertobat misalnya, tidak boleh kita menfonis dia masuk ke dalam api neraka. Karena kita membacakan ayat tadi, wamayasilawarasulaw, waetaadudlawdulkhunarat, tidak boleh. Ini hukum ayatnya secara umum Allah enggak menfonis orang perorangannya, sama dengan pengkafiran secara umum. Ulama alisunah mengatakan mankala man berkhalqil Quran fakot kafar, atau mankala Al Quran makhluk fakot kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhadiya kafir Emang kau Al-Quran makhluk fakad kafir. Ini hukum secara umum Person-person yang mengatakan demikian Tidak langsung dikafirkan. kafirkan ya. Demikian pula Masalah ancaman secara umum Tidak boleh kita mempraktekannya Menerapkannya pada person-person orang yang berbuat demikian Inilah sekali lagi pertengahannya Al-Sunnah Wal jamaah eh, Bukan seperti yang dituduhkan oleh kelompok Alil bid'ah Yang mereka mengatakan kita suka mengkafirkan kaum muslimin Kita suka mengobrol eh, Api neraka dan sebagainya Ini sekali lagi karena Otak mereka yang eh, tidak Beres eh. Bukan manhad kita yang salah Namun mereka yang belum mau Memahami kebenaran eh. Sekali lagi Al Imam Abu Bakar al ismaili mengatakan eh, bahwasanya boleh kita secara umum menfonis orang ini masuk surga, masuk neraka secara umum. Orang beriman pasti masuk surga. Wajib kita mengatakan demikian. Dalilnya banyak. Tadi surat al Ba'ah, al Bayina. Demikian pula orang kafir pasti masuk neraka secara umum. Eh, karena dalilnya jelas, umum juga dalilnya. Innal min ahlil kitab fi nari jahannam khalidina fih, ulaika hum syarrul bariyah. Wajib kita mengatakan demikian. Nah, ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab, orang Yahudi, orang Nasara, dan orang-orang musyikin. mereka masuk neraka Jahannam kekal selama-lamanya. Merekalah sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi. Ini wajib kita katakan secara umum. Semua orang kafir masuk neraka. Wajib kita meyakini seperti itu. Seperti yang Allah firmankan dalam ayat tadi dan juga ayat-ayat yang lainnya. Wajib. Ini adalah sekali lagi kewajiban kita meyakini secara umum demikian. Ini kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili tadi. Kemudian. wa Wa'amma ta'yin fahada layakun illa antarikil wahid. Adapun secara person-personnya Tidak boleh kita ya Menentukan Menfani si fulan si alam Masuk surga atau masuk neraka Kecuali dengan Dalil al-wahyu ya Dengan ya, Ayat atau hadis yang secara Khusus menentukan Menfani si fulan si alam Itu masuk surga atau masuk neraka Li anna salahan niya Allatihi adu syaratil amal salih Mahalluha alqalbu Walaya'lam asara'ir illallah Kalau kita menfari Si fulan masuk surga misalnya Itu kita enggak tahu apa eh, niat dalam hatinya Ketika dia beramal saleh. Sebenarnya sudah kita sampaikan pada dia, Kesempatan yang lalu Tentang seseorang yang kelihatan Dohirnya itu Masya Allah Eh pemberani dalam Medan pertempuran Namun justru sebaliknya Rasul mengatakan Wa min alin Orang ini termasuk penghuni api api neraka. Karena apa? Pada akhir hidupnya, dia bunuh diri. Karena tidak sabar menahan luka. Ketika apa? Karena senjata musuh. Maka Rasul pun membacakan hadis. Inna ahadakum layak malu amala ahlil jannah. Fima yabadulin nas. Wahua min ahlil nar. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian. Ada yang perbuatannya. Itu seperti perbuatan penghuni surga, masalah amal saleh, semua amal ibadah dia kerjakan. Namun kata Rasul, niatnya untuk pamer kepada kepada orang. Ya. Maka apa kata Rasul? Ya, dia pun apa? Termasuk penghuni api neraka, naudzubillahimin dalek. Maka inilah akidah ulama wal Jamaah, masalah hati tidak yang tahu kecuali Allah swt. Kita hanya apa bisa berharap, kita doakan semoga dia Ea ya, meninggal dalam keadaan khusyuk khatimah boleh mendoakan orang, Ea ya, Muslim. Namun menfonis dia masuk surga ini sekali lagi bukan Ea ya, urusan kita dan kita dilarang untuk berkata tanpa inwalatak fu maaleesala kabilmon inna sam awal basar walfu adab kulu laykakan anumasulah. Jangan engkau mengikuti apa yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diminta bertanggung jawab Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Ada kisah Dua orang yang bersaudara Satunya ahli Maksiat, satunya ahli ibadah Kata Rasul Setiap kali saudaranya yang berbuat maksiat ini Berbuat dosa Saudaranya yang ahli ibadah Ini menasihati aksir Engkau Berhenti berbuat maksiat dinasihati saudaranya tadi. Namun sang saudara yang berbuat maksiat terus dalam edosa dan noda. Sampai sang saudara yang ahli ibadah ini kesal seraya mengatakan. Engkau termasuk penghuni neraka. Pada hari kiamat kata Rasulullah SAW. Dua orang itu ayah, dipisahkan oleh SWT. Yang ahli maksiat masuk surga. Yang ahli taat masuk neraka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya, menghukumi yang ahli taat tersebut itu melancangi Allah Subhanahu wa taala. Masalah surga neraka urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menfuris saudaranya masuk masuk neraka dari mana dia tahu? Allah pun memberikan sanksi orang yang ahli ibadah tersebut masuk ke dalam api api neraka. Nauzubillah minzal. Makanya ada ungkapan yang sangat indah dari al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang perlu untuk kita introspeksi diri. Untuk kita bercemink dari ucapan beliau ini, beliau mengatakan kam min zanbin yudhil sahih bahu Berapa banyak dosa yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala? Wa kam min amalin salehin yudhil sahih bahu Berapa banyak amal saleh yang memasukkan pelakunya ke dalam api neraka? Mungkin secara sepintas kita bertanya Kok gak salah tah itu Ucapannya Apa gak salah kita menyampaikan Kita katakan tidak Ada makna yang sangat ya eh, Dalam dari ucapan Al-imam imam Ibu kain tersebut Beliau mengatakan tadi Berapa banyak amalan Yang jelek Dosa maksiat Yang memasukkan hamba ke dalam surga Allah Karena apa Karena banyaknya dia berbuat dosa Dia pun menyadari dia salah dan taubatnya orang seperti ini terkadang mengalahkan orang yang dari awal buah berbuat apa amal amal saleh dan itu mungkin pernah kita apa saksikan ada berapa saudara kita sahabat teman kita yang dia sudah isi koma dari awal namun ada orang yang baru taubat masa allah ngajinya luar biasa masa allah amal ibadahnya kalau yang dari awal sudah Memang rajin ngaji, kadang, oh, sudah pernah saya ngaji, ada apa? Kesombongan. Nah ngapain? duduk lagi. Sudah pernah dibahas putarannya yang lalu. Masya Allah. Kalau dites pun terkadang masih apa? Hahala adri. Ya, terkadang ada kesombongan seperti itu. Namun yang baru tahu, salafiyah, tahu sunnah. Masya luar biasa semangatnya dalam mengaji, semangatnya dalam beramal saleh, dalam amar ma'roof nahi munkar luar biasa. Ini yang terkadang sekali lagi. Kita tidak menyadarinya Maka sekali lagi Inilah ucapan yang selain Untuk kita betul-betul ya, Ingat berapa banyak Orang yang beramal jelek Itu mendahului Orang yang dulunya banyak beramal As-salih Ini bukan berarti kita meremehkan dosa Wah kita beramal dosa Bisa jadi dosa ini masukkan kita ke dalam surga Belum tentu Karena apa? Hidayah biadillah Jangan ngicipi dosa Karena Allah mengatakan barang siapa berpaling. Allah palingkan dia. Siapa yang bisa menjamin kita terus mendapatkan hidayah. Wa يُدْلِلْ فَالَهَا دِيَلَى Barang siapa Allah sesatkan. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini sekali lagi kata. Ibn Qayyim rahimahullah. Berapa banyak amalan saleh Yang memasukkan pelakunya ke dalam neraka Allah. Karena kesombongannya. Seperti tadi. Kisah dua orang bersaudara. Meremehkan saudaranya. Sampai menfalis saudaranya masuk api neraka, dia pun apa? dimasukkan dalam api neraka, karena dia melancangi Allah Subhanahu SWT maka sekali lagi hati-hati eh, urusan akhirat, ini kita serahkan kepada Allah, eh, sudah kita sampaikan urusan dunia tidak ada masalah kita menfonis sesuai dengan ilmu, sesuai dengan bukti sesuai dengan dalil, si fulan ahli bid'ah, si fulan penyesat umat, si fulan da'i penyesat umat, hati-hati tidak ada masalah, ini yang juga dipraktekan oleh para salafus saleh. Adapun urusan dia di akhirat kita serahkan kepada Allah. Meskipun kita tahu dia mati dalam keadaan bid'ahan, bahkan ada akan kita bacakan, bahkan dia mati dalam keadaan beragama selain Islam, tidak boleh kita menfurisnya masuk ke dalam api api neraka. Urusan akhirat urusan Allah. Ya eh, kita enggak tahu masalah gaib. Ya eh, adapun urusan dunia dohir kita boleh menghukumi eh, sesuai dengan ilmu kita, sesuai dengan tentunya ya eh, fatwa wasiat dari para ulama. Kalau Syekhul Islam imtimi rahimahullah. Berkata Syekhul Islam imtimi rahimahullah. Wa innama kat naqifu. Fisakhsil mu'ayyan. Fala nasyadlahu bijannatin. Wala narin. Illa an ilmin. Kita berhenti. Dalam menfonis seseorang. Tidak boleh kita apa? Menfonis orang itu masuk surga. Atau masuk neraka. Kecuali berdasarkan ilmu dalil Yang khusus. Di anak kota batin ini wamama takli lanwe Ethiopia karena hakikat hatinya batinnya dan di atas apa dia meninggal kita tidak tahu seperti yang kita sampaikan raja najasi masuk Islam semua rakyat tidak tahu keluarganya tidak tahu menteri menterinya tidak tahu kalau dia sudah masa apa Islam pada dia raja ketika meninggal tidak ada yang hatinya Allah mewahyukan kepada Rasul ada saudaranya di Ethiopia dia apa sama tidak dalam keadaan Islam enggak ada menshalati walaupun mensyariatkan kepada Rasul dan para sahabat Surat gaib enggak ada yang tahu nah, ya. demikian pula nanti eh ketika kita melihat seorang saudara kita mungkin tetangga kita teman kita betul-betul eh dia mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi atau selainnya dari agama selain Islam tidak boleh kita vonis pasti dia masuk neraka Mungkin bisa jadi akhir-akhir ayatnya dia masuk surga. Siapa yang menghalangi kalau Allah memberikan hidayah? Kita mungkin tidak tahu kalau dia mati dalam keadaan apa? Islam Atau dia menyembunyikan keislamannya, kita tidak tahu. Mungkin karena dia takut dengan keluarganya. Dia sudah masuk Islam, kita tidak tahu. Siapa yang bisa apa? menghalangi halal gaib seperti ini? Makanya inilah akhidah al-sunnah wal-jamah kata beliau. Li'an haqiqa tabatini wa mata wa ma mata alilhan wa hitubihi. Karena hakikat hatinya, batinnya dan di atas apa dia meninggal dunia kita enggak tahu. Lakinnarjulil muhsin wa nakhaf 'alal musiq. Namun kita nyoba bisa berharap orang yang beriman, yang beramal soleh itu mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya nya Kita nyoba bisa berharap. Namun eh tidak boleh menfani sebagaimana kata Imam At-Tahaawi yang sudah kira sampaikan minggu yang lalu. Dan kita takut khawatir Para pelaku dosa besar atau bahkan yang mati dalam kebidahan, mati dalam keadaan kekafiran, dia masuk neraka kuatir saja, menfonis, lah tidak sama sekali. Kemudian beliau sebutkan di sini juga kisah seseorang yang sudah kita sampaikan tadi mati dalam keadaan bunuh diri pada zaman Rasulullah Sallam dalam keadaan dohirnya itu pemberani nak Rasul menfonis dia termasuk penghuni api neraka. Ya, orang yang tadi berziat kelihatannya dia pengundi surga. Lakin saliratuhu, wakhatimatuhu, sayiatun. Namun hatinya, akhir hidupnya jelek. Dan Rasul mengatakan, innamal a'malu bil khawatir. Sesungguhnya amal perbuatan, itu ukurannya pada akhirnya. Maka sekali lagi, kita harus terus introspeksi diri. Waspada. Minta tolong kepada Allah. Ya muqalibal kulub sabit kolbi ala dinik. Siapa yang bisa menjamin kita terus istiqomah? di atas ya as-sunnah, di atas akidah ash-shoiha? Tidak ada bisa menjamin. Ya, maka kita harus terus berusaha, berjuang mati-matian untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus sholeh, akidah a'immatul salaf sampai akhirat kita dengan terus istiqomah mempelajarinya, dengan terus kita apa? mengingatnya. Ya. Ini adalah usaha dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana Rabbana la tuj'al qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min karahmatika innaka antal wahhab. Dan di usaha kita untuk menjaga akidah yang sahiha ini, menjaga sunnah ini dengan kita menjauhi akidah bid'ah, dengan kita menjauhi kebid'ahan dan al-bid'ah ya. Eh, karena al-bid'ah itu syubhah, itu khatafah cepat menarik. Eh jangan penangin si bid'ah Falama zaghtu tadi azaghallahu qulubahum. Kita sudah tahu kebenaran mau berpaling kepada al-bid'ah mau berpindah klien hati kalau Allah ya teruskan kita di atas kebeaan tersebut tidak ada yang bisa memberikan apa tidak ya maka ceri hati hari jangan coba-coba ngincipi kebid'ah wah masa terus-terus sunnah eh bosan cari bid'ah nak udah bilamindalik masa pengajian alisunah jangan terus kesekali-kali ikut al-bid'ah ya kita mau cari ya apa yang baik-baiknya saja ya kita mau membantah. Naudzubillah min dalik para ahlussunnah dahulu para salaf mereka kuat terkena syubhat ini sok ngemintar naudzubillah min dalik eh maka sekali lagi jaga akidah seperti ini agar kita betul-betul bisa mati di atasnya karena para ulama mengatakan al insan mata alama ashalai manusia itu meninggal dunia sesuai dengan kehidupannya kalau kehidupannya betul-betul di atas akidah ahlussunnah wal jamaah Betul-betul rajin, tekun, semangat belajar akidah sunnah jamaah. Kita berharap semoga bisa mati di atas akidah sunnah jamaah tersebut. Namun sebaliknya, kalau dia hidupnya penuh dengan akidah yang fitah, penuh dengan kefitahan, kemaksiatan itu dikhawatirkan meninggal di atas kefitahan kemaksiatan tersebut. Nasehat Allah S.W.T. Maka jaga eh, akidah sunnah jamaah. Waqiatul billah. Di dalika bawa ba'li ba Al-Bukhari ba'laiku qaul fulan syahid. Kemarin bila membawakan di sini ucapan Imam Bukhari dalam sahihnya yang kemarin kita bawakan yaitu kitab bab tidak boleh mengatakan si fulan syahid. Ini dalam Kitabul Jihad ya, meskipun sangat disayangkan kelompok haraka, kelompok khawarij, kelompok teroris yang mereka katanya mengumandangkan jihad tidak membuka sahih Bukhari ya. Padahal di Sahih Bukhari ada kitab atau bab tidak boleh mengatakan siulan syahid. Cuma mereka suka mengobrol untuk tokoh-tokoh mereka. Eh syahid kutub, ah syahid, syahid kutub, ah syahid, Abdullah Azab, ah syahid, fulan dan sebagainya. Padahal ini bukan termasuk akidah sunnah wal jamaah. Wakil Abu Muhammad Al Barbahari rahimahullah taala <tuh> <tuh> Imam Barbahari berkata, man kana min ahli Islam. Fala tashhad lahu bi amali khairin wala syarrin. Barang siapa dari kaum muslimin jangan engkau menfonis orang itu masuk surga masuk neraka. Fa innaka la tadri bi ma yuhtamalu indal Karena Anda tidak tahu apa akhir kehidupannya sebelum dia meninggal dunia. Ya, ketika dia mau meninggal dunia Anda tidak tahu ya bagaimana hatinya. Bisa jadi orang itu sudah masuk Islam. Ya anda melihatnya seolah-olah dia apa, mati dalam kalang kafir, atau sebaliknya anda melihat seolah-olah dia mati dalam kalang Islam, padahal dia sudah murtad. Anda enggak tahu. Maka sekali lagi tidak boleh menfonis seorang ya, Muslim atau yang lainnya masuk surga, masuk neraka. Tadulah rahmat Allah. Kalau dia masih Muslim, ketika minggu dunia. boleh anda mendoakannya. Rahimah Allah. Naya meskipun dia alil bid'ah. Naya kata Alusyawa jawab boleh. Ayah Mendoakan al bid'ah meskipun dia mati dalam kebitahannya. Kan dia masih muslim. Selama dia masih apa? Muslim. Boleh. Tadulah rahmatullah wa ya. ta'khaf alaih dunubau Meskipun demikian anda khawatir. Dosa-dosanya mengantarkan dia ke dalam api neraka. Anda khawatir bid'anya mengantarkan dia ke dalam api neraka. Khawatir saja. Tidak boleh, Pak. Menfonis. Wa la tadri ma'yusbaq lau'indal muat illallah minan nadam ya Anda enggak tahu kalau orang itu mungkin sudah bertobat ketika meninggal dunia tidak boleh memvonis orang itu masuk neraka meskipun awal hidupnya sampai akhirnya penuh dengan dosa tidak boleh eh bisa jadi apa ada amalan yang kelihatannya apa Anda lihat sepele itu bisa masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisah seorang wanita pelacur yang belum dengan dosa hanya gara-gara apa memberikan minum seekor anjing masuk ke dalam apa Surga Allah hidupnya penuh dengan dosa. Namun apa? Karena setetes air mungkin, Eh seteguk air, segelas air dia berikan kepada seekor anjing masuk surga. Gara-gara apa? Hal yang kelihatannya sepele. Makanya Rasul mengatakan, لا تكيرانا من المروفيشان ولا أنثا كأكبي واجنتالك. Jangan pernah meremehkan perbuatan sebaik apapun, sekecil apapun dari kebaikan. Meskipun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan apa? Senyuman. Senyum kepada saudaramu sedekah. Bisa jadi yang kecil itu memasukkan anda ke dalam surga. Tidak ada yang mengetahui. Hanya Allah yang maha tahu. Ya. Mungkin sedekah anda seribu rupiah. Eh, lima Itu yang bisa masuk anda ke dalam apa? Surga Allah. Justru mungkin sebaliknya. Seratus juta yang anda infalkan. Memasukkan anda ke dalam api neraka. Kenapa? Anda ria. ya. Makanya kata pak ulama, kami amal yang segirin yu kabirhu ania. Berapa banyak amalan yang kecil yang apa, ya, menjadikan niat atau berapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Tadi seperti tadi, seribu rupiah, lima ratus rupiah, anda sedekahkan dengan ketulusan hati masa seribu rupiah apa, masih bahilah untuk bilamindale, ya. Mungkin soal dengan penuh keikhlasan Anda menginfalkan. Karena tidak ada artinya menurut Anda. Namun kalau 100 juta itu meskipun Anda miliarder, rasanya apa? Besar sekali. Makanya terkadang ada niat-niat eh, yang tidak benar. Eh, itu yang menjadikan masa apa? Neraka. Eh Bukan berarti Anda diperintahkan di sini, dianjurkan untuk sedekah 1000 rupiah. Kalau Anda bisa 1 miliar, eh, 100 miliar. Anda sedekahkan dengan menata hati yang benar, insyaAllah lebih daripada yang tadi. Tema pembahasan di sini adalah jangan pernah meremehkan perbuatan yang baik sekecil apapun, bisa jadi itu yang mengantarkan anda ke dalam surga Allah. Anda tak tahu. Nah, namun sebaliknya, bisa jadi amalan yang besar itu dikecilkan oleh oleh niat anda yang yang jelek. Naudzubillah min dalik. Eh, maka ini bahan introspeksi bagi kita semuanya. Wah ma'adah sawliqal waqt idhamat al Islam. Anda tidak tahu ketika orang itu mati apa yang Allah perbuat kepada orang itu. Bisa jadi Allah memberikan hidayah pada akhir kehidupannya anda tidak tahu. Tarjula rahmat Allah watakhfali dunubahu. Kata Imam Barbahari, engkau hanya boleh berharap rahmat untuk orang tersebut kepada Allah dan engkau khawatir atas dosa-dosanya. Kemudian kata beliau, Waqt hakal ijma ala zalik ishaq bin Ra'hwah rahim ini adalah ijma yang pernah disampaikan oleh seorang ulama salaf dahulu yang bernama Ishaq bin Raha'wiy. Artinya inilah ijma al-islam al jamaah, ijma salaf, bahwasanya tidak boleh menfonis perorangannya, individu-individunya masuk surga atau masuk neraka kecuali ada jadil khusus tentangnya. Beliau berkata: Madzati sunnah minan Nabi sallam wal khulafa min badhihi. Wajtama ulamaul amsar ala dhalik Bahawasanya sunnah Rasulullah SAW telah berlalu Eh telah berlaku Dan juga eh, sunnah pala kulafa Rasulullah SAW setelah beliau Dan ijema ulama eh, seluruh negeri kaum muslimin mengatakan Allah yashhadda adun ala adin Ba'dan Nabi SAW annafil jannah Bahawasanya tidak boleh seseorang Manfonis bersaksi Atas seorang yang lainnya Setelah Nabi SAW Bahawasanya dia di dalam surga li salahi wa fadli wa kebaikannya, karena kemuliaannya, karena eh, dia selalu masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang baik, bahkan termasuk sabikin al-awwalin. Eh, dalam artian termasuk orang yang terdahulu betul betul beramal saleh. Eh bukan yang kita maksud, eh para sahabat kalau para sahabat kita yakini mereka semua yang masuk surga. Wala adun min <tummit> al-nar. Demikian pula tidak boleh mensaksikan, menfoni seorang pun masuk ke dalam api neraka secara orang-perorangannya. Lirtikabil ma'asi wa dhunub. Dikarenakan dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Fanakil dalika ilallah. Ya, kata, Ishak bin Rahawai. Kita serahkan perkara mereka, nasib mereka di akhir kepada Allah SWT. Fa'innahu la'ziyatawala sarair. Karena Allah lah yang tahu tentang hati manusia. Kala wajhku aleka antarif wata saikin. Annam masalah ini Nabi Asalam anak kala filjanna fawa filjanna. Namun engkau harus yakin, harus engkau pahami apa yang sahih dari Rasul. Kalau beliau mengatakan orang ini di surga, engkau wajib bersaksi orang itu di surga. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Al Asra Al Mubasalna filjanna Abu Bakar filjanna Omar filjanna. Aya Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman Bin afil jannah, Talhah bil jannah, Abdurrahman, Aya Ab Sa'id bin uh, Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Abi Waqqas, Talha bin, Aya Ubaidillah, ya kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, ini sepuluh para sahabat yang jaya masuk surga, ditambah yang lainnya yang Rasul langsung sebutkan nama-namanya. Bilal termasuk diantaranya antaranya, Ukasa bin Mihsan, ya termasuk para eh sahabat yang ikut perang badar dan seterusnya dan rasul Allah mengatakan wassabikunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzi tabau am bihsan wa adallahum jannatin tajitah tarhalu khalili fiha abadan zalikal fawzul adzim para sahabat semuanya masuk surga karena apa Allah yang menyaksikan demikian kemudian eh, kita sampaikan tadi sudah jelas kata pansara di sini al Imam Abu Bakar Ismaili menyebutkan ada dua bentuk persaksian persaksian secara umum kita mengatakan orang mukmin pasti masuk surga secara umum orang yang mentaati Rasul masuk surga karena Allah mengatakan wa mayyitilah warasulah yudhikil wa mayyitilah warasulah yudhikil hujanat eh barangsiapa tak kepada Allah dan Rasulnya dia dimasukkan dalam surga ya Allah. Demikian pula tadi, barang siapa yang memasihkan Allah dan Rasulnya dan dia melaporki batasan Allah, dia masuk neraka. Ini secara global, secara umum. Ini persaksian secara secara umum. Alil bid'am masuk neraka, secara umum. Karena Rasul mengatakan, Kul bid'atin dolala wa kul dulalatin fin, finar boleh. Pelaku masyid masuk neraka, pelaku bid'am masuk neraka, pelaku kesirikan masuk neraka, secara umum. Ini apa? Sebagaimana Allah dan Rasul mengatakan demikian. Adapun secara person, ah ini tadi tidak boleh kita mengatakan sejelek apapun orang itu. Eh, tidak boleh kita mengatakan orang itu masuk neraka. Sebaik apapun orang itu, eh, secara personnya tidak boleh kita mengatakan orang itu pastu masuk surga. Tidak boleh. Ya. Ini kata beliau. Asyhadatul imaan fana saat di luahyu. Kita hanya boleh menyaksikan secara personnya masuk surga masuk neraka kalau ada dalil khusus tentangnya seperti Abu Lahab pasti masuk neraka karena Allah turunkan surat Aba Alab Tabat Yada Abilab bin Watab dan seterusnya kita yakini seperti seperti juga istrinya masuk ke dalam api neraka Abu Talib juga demikian ya kita wajib mengatakan seperti itu. Nah, kemudian kita ingin sampaikan ya fatwa ulama ya, terkini atau pada abad ini yang menyatakan tidak boleh manfonis orang kafir non muslim masuk neraka karena mungkin masih ada keraguan masa oh ini orang ini kresen kok nggak boleh kita manfonis masuk neraka jadi ini kita sampaikan fatwa para ulama agar kita lebih tenang lebih mantap lagi ya, dikira ini adalah Ya, pendapat saya tidak. Ini pendapat ulama salaf yang tadi saya sampaikan tadi, kita mau tambahkan ulama-ulama kontemporer, ya. Di antaranya di sini pertanyaan yang diajukan kepada Asy-Syaikh bin Fauzan Al-Fauzan yang masih hidup sampai saat ini rahimah hafizahullah taala. Beliau ditanya, "Hal yukafar al-yahud wa nasara umuman Ambit bi ta'yin?" Ini pertama masalah pengkafiran. Apakah orang Yahudi dan Nasara secara umum dikafirkan atau secara individu-individunya? Beliau mengatakan pertama kali, "Yukafaru nabil umum wabitain". Orang Yahudi, orang Nasara, Kristen itu kita kafirkan secara umum dan secara apa? Person-person. Ya. Ini perlu kita tekankan, ya, terutama pada zaman sekarang ini. Karena terkadang ada orang yang Khawatir mengatakan Yahudi, Kristen itu kafir, penista agama. Nah, Ulu bilamendarik Allah mengatakan demikian. Inna ladinakafaro min alil kitab. Eh, bahkan sebagian apat keamanan itu terkadang menegur kita jangan keras-keras mengatakan mereka orang kafir. Loh, mereka orang kafir kok masa kita katakan orang Muslim Allah mengatakan demikian. Ini kebringer ya kebablas. Ini namanya tereransi yang apa? Pelebihan. Kita mengatakan mereka kafir Mereka musuh Allah dan Rasulnya Meskipun demikian tidak boleh kita membeli mereka Ini sudah kita sampaikan berkali-kali Kita harusnya pertengahan Bukan seperti kelompok teroris Yang mereka apa membawa buta Bahkan berfatwa setiap orang kafir harus dibunuh Kita bukan seperti mereka Dan kita bukan seperti kelompok liberal Yang mengatakan Orang Yahudi, orang Nasara, saudara kita seiman, na'udu bila min dalik. Ya. Kita harus selera wajah mengatakan, Yahudi, Nasara, kufar. Ya. Mereka kalau mati dalam keadaan seperti mereka itu, Yahudi, warna Nasara, masuk neraka setelah umum. Ya. Dan kita tetap boleh bermuamalah dengan baik. Kalau punya utang kepada mereka, bayar. Ya. Bekerja sama dengan mereka dengan jujur. Jual beli dengan jujur. Ya. Ini mu kita dengan mereka. Kita boleh menyantuni mereka, ya, tetangga kita kita hormati meskipun orang nasrani. Ya, kita bantu kalau dia sakit, apalagi dengan niat untuk menarik dia ke dalam agama Islam. Allah mengatakan demikian. Layan hakum Allahu aniladina lam yukatilu konfidin walam yukriyu komin diarikum antabar watu situlah inallah yahy bin muksitin. Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik kepada. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian dan untuk kalian berbuat adil kepada mereka. Allah cinta kepada yang berbuat keadilan. Boleh ya. Namun ada batasan. Kita Islam kaum muslimin ini sangat toleransi ya, cuma toleransi yang ada batasannya. Dalam urusan dunia seperti tadi, kita bekerja sama dalam urusan bisnis tidak seterusnya, tidak ada masalah. Ya kita utang piutang dengan mereka, kita bertetangga harus dengan ya menghormati mereka. Maka na yuminu bil akhir falyukrim jarahu. Ya, menghormati mereka, menghargai mereka. Namun dalam urusan agama akidah, Allah mengatakan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah mengibadahi apa yang kalian ibadahi. Lakum dinukum waliya. Kata tegas. Ya. Orang Allah mengatakan, melitakan kita semuanya untuk memanggil mereka apa? Kaul ya ayuhal kafirun. Kalau kita sekarang apa? Tak boleh mengatakan orang yang nasrul kafir. Allah mengatakan, kaul ya ayuhal kafirun, la ambudu mata abudu. Eh kemudian Allah akhir mengatakan, akhir ayat surat itu mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi kami agama kalian, kita enggak boleh mencampur adukan agama kita dengan mereka. Kita enggak boleh ikut nyembung ke dalam agama mereka, tidak boleh ikut perayaan mereka, tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada kepada mereka haram hukumnya. Enggak boleh tasyabw dengan mereka. Ada batasan-batasannya. Eh, inilah pertengahannya Alisona wal Jamaah. Eh, kita katakan mereka orang kafir. Ya kata Sheikh Abdul Sheikh Saleh Al Fauzan. Kita mengkafirkan mereka secara umum, secara person-person orang Yahudi, nasara mereka kafir. Kalau Yahudin, wa kulo Nasraniin fawak kafir. Setiap orang Yahudi, setiap orang Nasrani mereka kafir. Lakin la taklid bainul hukmi alil kufri wal hukm alil binnar. Namun jangan dicampur adukkan antara menfonis mereka di dunia kafir dengan menfonis mereka di eh ya, di akhirat dengan neraka. Eh bedakan kata beliau jangan disamakan urusan dunia seperti tadi eh, alir bid'ah kita katakan dia sesat kita katakan secara umum dan persoal persoalnya jika kita apa punya bukti punya eh, ilmu tentangnya syifulan penyesat umat misalnya boleh kita mengatakan demikian namun urusan neraka ini bukan di tangan kita ini kata beliau urusan menghukumi di dunia secara aldohirnya boleh boleh saja sah sah saja Eh ya, si fulan kafir nasrani ya. namun apakah dia di neraka nantinya ini bukan urusan kita kata beliau laqalla takhlit bain alhukmi alai bil kufri wal alai bin -nar. namun jangan dicampur adukan disamakan menghukumi orang itu dengan kafir di dunia dan menghukumi orang itu di neraka di akhirat badal maut setelah kematiannya masir fil akhirah hada ila Allah anta ma tadri ya ini urusan Allah anda enggak tahu apakah dia sudah masuk Islam atau tetap dalam kekafirannya ini ucapan Syekh Shalih bin Fauzan ada lagi ulama kontemporer sekarang Syekh Abdul, Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrat ditanya ma hukum syahada al-kafir bi ainihi adnahu min ahlil jami' min alinnar wa hal hadha huwa apakah hukum iman seorang kafir secara individunya dengan api neraka wa hal hadha huwa apakah ini madhab alsunnah kata beliau alqaidah annahu la yushad li bi anna fil janna aw tidak boleh manfunis seorang pun dengan surga atau dengan api neraka illa man qamat dalil ala hukmi fil akhirah kecuali yang ada dalil khusus tentang hukumnya di akhirat kelak. ya yeah. wa qad nasal ilmi fi kutub al aqaid annahu la yushad li muayyanin min al kibla bi janna wal nar illa liman syaidalahu al rasul sallallahu alaihi wasallam dan telah dinyatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah tidak boleh menfonis seorang pun dari kaum muslimin dengan surga atau api neraka kecuali yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih panjang sebetulnya ucapan beliau. Ya, kemudian Asyikh Abdul Aziz bin Baas yang telah meninggal dunia rahimallahu taala. Bila ditanya, ya, dalil adillah syar'iyyah, ya, kata beliau, afwan. Masalan ibara almaghfur lahu fulan, hal tajuz au la? Bolehkah kita menfonis orang itu pasti dirahmati atau pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, dzahirul eh, adillati an la tajuz. secara dohir dalil-dalil yang syari, syar'i tidak boleh mengatakan si fulan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna la yujzim Eh karena orang itu enggak bisa memastikan, hanya Allah yang Maha tahu hakikat sebetulnya Fa'al as-sunnati wal jama' yaqulun la nasya' li ma'yan bijan wal tidak boleh menurut al-sunnah wal jama'ah munfani seorang masuk surga masuk api neraka Kemudian Asy-Syeikh <t> As Muhammad, Muhammad bin Shalih bin rahimallahu taala eh beliau ditanya wa idara ra aina rajulan kafiran mulhidan musallitan 'ala al-muslimin yumazziq Allah waya waya dusuh wa bi rijlaihi wayastazib billah wa rasuli falanaqul hada min alinnar banakulum man afan kata beliau afan ini bukan soal ini ucapan langsung beliau afan syekh maham bisahimin berkata idara'a inarujulan kafiran apabila kita melihat seorang yang kafir mulhidan atais Musalliton alal muslimin. Dia menjajah menindas kaum muslimin. You musti Allah. merobek-robek Al-Quran. Weyadusu birijilai. Kita lihat mungkin langsung. Orang itu menginjak-injak mushaf. Wa yastazibillah wa rasuli. Memperalak Allah dan Rasul. Menisahkan Al-Quran. Menisahkan agama Allah. Kata beliau. Falanakul hadam min alimna. Kata beliau. Tidak boleh kita manfaatkan. Orang ini pasti masuk api neraka. Ya. Li anna munal jaiz ya atau kata beliau sebelumnya banakulu man fala hada fa huwa namun boleh secara umum kita mengatakan orang yang berbuat seperti ini masuk neraka secara umum kita mengatakan barang siapa yang menghina Al-Qur'an menghina Allah dan rasulnya masuk neraka secara umum adapun si fulan si Alan ya ini sekali lagi kata beliau tidak boleh bila takyin tanpa menentukan perorangannya li'annahu min al-ja'iz fi akhir lahzatin an yamunna Allah karena bisa jadi pada akhir hayatnya Allah memberikan hidayah kepadanya dia masa apa islam mantaba taballahu alaihi kalau sudah masuk islam dosa dosa yang sangat luar biasa tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ya, ini kata beliau fa anta la engkau enggak tahu ya, akhir hayatnya lidhalik yajibu tafrik baina ta'yin wal i'tlar maka wajib untuk kita memahami antara menghukumi secara orang per orangnya dengan menghukumi secara umum secara umum boleh yang menghina Al-Qur'an masuk neraka secara umum adapun persan-persannya ini tunggu dulu inilah sekali lagi ya eh, objektivitasnya al-sunnah wal jamaah L'idahul kayi wajib at-tafriq wal itlaq, maka wajib untuk kita bisa bedakan antara menghukum secara orang perorangannya dan secara mutlak atau secara umum, awi at wal ijmal. Fa idama tarajulun wa nahnu na'rif annahu mata 'alan nasraniyah, hasbama yabdu lana min halihi falana sa ta'ub bin Kata beliau apabila ada seseorang yang kita betul-betul tahu orang ini mati dalam keadaan nasara Ya, dalam keadaan beragama crescent seperti yang nampak bagi kita ya, dari hal keadaan keadaannya. Namun tidak boleh fala nasihat lau bilnar tidak boleh kita memfonis orang itu masuk neraka. Li anau inka namin alinar fasyadul kull walaula nasihat seandainya dia pun masuk neraka Allah masuk dalam neraka pasti masuk neraka meskipun kita tidak apa memfonis itu masuk masuk neraka. Tak ada faedahnya juga. Nah Wahilam yakin min alinar fashhadatun ashadatun biler elmin ada pun kalau kita mengatakan orang itu masuk neraka padahal dia bukan punya api neraka maka kita akan apa diminta petang jawapan eh, sanak-sanak kata Allah kami akan menulis mencatat persaksian mereka. Nah famisluhadil masaila jaiyalah maka masalah seperti ini tidak perlu untuk kita apa eh, tadi ia eh, menfonis tanpa ilmu karena kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat dan itu termasuk al-qur'an al-akhirah atas nama Allah Allah mengatakan wa adlamu mim maniftarah Allah ikhadi pak siapakah yang lebih dolim daripada orang yang berdusta atas nama Allah spanahuat Allah Allah enggak fonis orang itu masuk neraka Kalau kita mengatakan masuk neraka naudzubillah min dahlik falakalah kail kalau seandainya ada orang yang bertanya berkata mata rojul minarus Eh, ada seorang dari Rusia yang komunis mati, minal mulhidin. Ma taraju min American, ada orang Yahudi dari Amerika mati, minal mulhis. Minhum mat. Rajul minal Yahudi minal mulhidin. Ha? il anhu washalahu bin nar. Na an Nakulayunk anakulo man mat al fahu min ahli Tidak boleh kita mengatakan orang itu pasti masuk api api neraka. Eh ya, banyak ucapan beliau intinya sama itu tadi dua ucapan ulama yang masih hidup sampai detik ini dan juga dua ulama al-sunnah yang sudah meninggal dunia yang semuanya sepakat menyatakan tidak boleh menfonis orang perorangannya masuk surga atau masuk dalam api neraka kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya ya kita tambah dari syara ashshah di sini ya. Fala Imam Abu Bakar Al-Juri berkata al-Imam Abu Bakar Al-Juri rahimahullah dalam kitab Al-Syariah wajibun ala kulli muslimin aqila anilahi azza wa wasanau an madhaib arrafidah wa nasibah, an yashhad ali man nabi sallallahu alaihi wasallam bil wajib bagi setiap orang muslim yang memahami apa yang Allah wahyukan dan dia terjaga dari mazhabnya kalau masy'ar rafidah atau khawarij ya untuk dia bersaksi bagi yang telah disaksi oleh Rasul dengan surga. Artinya orang muslim wajib menyaksikan apa yang Rasul saksikan. Ini termasuk salah satu konsekuensi kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Eh, kata para ulama konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua kabar berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul mengatakan Abu Bakar di surga. Kita mengatakan demikian. Jangan seperti kelompok. Asyik As al-Rafidha. Yang malah sebaliknya. Mengatakan Abu Bakar di neraka. Na'udhubillah min dalik. Ya. Ini sekali lagi. Kita mengatakan. Apa yang telah dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah namanya Ahlu Sunnah. Eh berpegang teguh dengan Sunnah Rasul. Baik Sunnah Kauliyah. Sunnah Ucapan. Atau Sunnah Fi'liyah. Kita ikuti. Makanya tadi Imam Abu Bakar Samain mengatakan ini semua dalam rangka ittiba'an dirasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu bentuk cinta kita kepada rasul, cinta kita kepada rasul kita buktikan dengan kita membenarkan ucapan beliau, sabda beliau, masuk akal atau tidak? Masuk perasaan atau tidak? Ini kita wajib apa benarkan. Dan juga termasuk cinta kita kepada rasul, kita mentaati rasul sallallahu alaihi wasallam bukan bele-belebihan terhadap ar-rasul sallallahu alaihi Wassalam. Kemudian kata beliau, it ala kera fathu bihil jabal. Eh pernah satu saat beliau ada di atas gunung Uhud, kemudian bergetar gunung tersebut. Wa mahu Abu Bakar, wa Emam, wa Utsman, wa Ali radhiallahum. Eh bersama beliau ada Khalifah Rasidun, watama Musaillah astral. Dan dalam riwayat dikatakan sepuluh sahabat yang masuk surga ada di atasnya. Kemudian Rasul mengatakan, Uskun Fama alaika illa nabiyun au siddiqun au syahid Eh tenanglah engkau wahai Uhud Karena di atasmu ada seorang nabi Ada seorang siddiq Yaitu abu kira siddiq Dan seorang yang yang syahid Eh kita seperti yang kita sampaikan kemarin Mungkin ada agak eh, keliru kemarin yang kita sampaikan Eh ungkapannya Rasul mengatakan Fama alaika illa nabiyun kurang siddiqun au syahidan Dalam riwayat syahidan Dalam riwayat Bukhari Wahai Uhud, di atasmu ada seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Ada seorang Siddiq, yaitu Abu Bakara Siddiq. Ada dua orang yang syahid, yaitu Umar dan Utsman Usman taala Anhum Jami'an. Nah. Wakadakan ukamakulam Nabi SAW. Eh, kita wajib mengatakan itulah yang Rasul persaksikan, wajib kita persaksikan. Eh, yang... Aisyah, eh, tadi Uba Khattab dan juga Utsman bin Affan. Kita wajib meyakini demikian dan 10, surga, eh, 10 para sahabat itu dijami masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kadakanu Nabi sallallahu alaihi wasallam alladina dominallahu law fi kitabih an la yang mana Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mungkin menghinakan mereka para sahabat tersebut wa annau yutimmu lahum nurahum yaumal qiyamah dan bahwasanya Allah akan menyempurnakan cahaya bagi mereka pada hari kiamat wa yafilau dan Allah menjanjikan ampunan bagi para sahabat wa akhbar annau karadil an wa dan Allah mengabarkan Allah ridha kepada mereka semuanya Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat dan semoga Allah سبحانه و تعالى memasukkan kita ke dalam surganya dan mengumpulkan kita dengan para sahabat Rasulullah saw. Akul khalidahu akhlu dawana. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store